Book 2 89ประโยคคำสั่ง1 Imperativo <89, S 2> 1คุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลย Não seja tão preguiçoso. v o c ê dorme até muito tarde. Não durma até tão tarde. Você vem tão tarde. Não venha tão tarde. คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิคุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ Você bebe demais. Não beba tanto. K'un b u i i mais q u e i n p e i Ya suibuiri m a Você fuma demais. Não fume tanto. K'un t a งานมากเกินไป n p e า Ya t a m g a ก mais Você trabalha demais. Não trabalhe tanto. Künk hablou lhe a mais. Não hablou lhe a mais. Você vai tão depressa. Não vá tão depressa. Levante-se, senhor m i l l e r Levante-se, senhor Müller. Sente-se, senhor m i l l e r นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ฟิกส์ sentado เซนจูร์มิลเลอร์ใจเย็นๆนะคะ tenha p a c i ê n c i a มีเวลาไม่ต้องรีบ vá com calma รอสักครู่นะคะ espere u อ momento ระวังนะคะ Tenha cuidado. k a r u n a meia, temos um problema. Seja pontual. yangon Não seja estúpido.